Абсолютна и относителна реалност 43-та лекция от младежки окултен клас, 8-а година, изнесена от учителя на 9 август 1929 година, Сафия. Размишление Често се говори за абсолютна и относителна реалност. Представете си, че напишете числата 10 и 100. Какво означават те? Могат да бъдат слънца, животни, дървета, камъни и други. Могат означават нещо реално, което има свой смисъл. Ще кажете, че числата крият в себе си абсолютна и относителна реалност. Това е до някъде вярно. Представете си, че един пияник има в джаба си само 10 лева. Какво ще направи с тези пари? Ще отида в една кръчма и ще се напие. С това влага парите си в банката на кръчмаря. Какво е придобил, като е изпил парите? По-голяма смелост. Преди да пие, той е бил мрачен, неразположен. Щом се напие, става весел, смел и решителен. Излиза от кръчмата и започва да пее Договори да високо и казва: Никога не искам да зная, не ме интересува общественото мнение. Ще кажете, че парите правят човека смел. Това е относителна истина. Млад мамак студент получава в наследство от Чичо си 100 000 лева и веднага изменя живота си. Преди това е бил беден, окъсан, но сега се облича добре, разхожда се с автомобил казвате, че, пари, е, че парите са направили този педен студент смел. Външно парите са го изменили, направили са го по-смел, по самоуверен но това не е още истинският човек. И пияницата стана по-смел с 10 лева, и студентът стана по-смел с 100 000 лева, но тази смелост е относителна, а не абсолютна. Ако пияницата изгуби 10 лева и не може да пие, ако студентът изгуби стоте хиляди лева, и двамата ще изгубят смелостта си. И гасеницата е смела, когато се нахрани. Докато е гладна, никаква смелост няма в нея. Като е гладна, тя минава за демократка. Щам се нахрани, става аристократка. Едва се движи, поглежда самодоволно тук-там. Кой направи пияницата толкова смел? Десяте лева и виното. Кой даде възможност на бедния студент да се облича хубаво, да се разхожда с автомобил и да държи главата си нагоре? Стоте хиляди лева. Кой застави касеницата да лази по дървото? Нуждата от листа с които да се храни? Реални ли са положенията, в които се намират пияницата, студентът и касеницата? Не са реални. Ще дойде ден, когато пияницата ще изтрезнее, студентът ще придобие вътрешно богатство, на което всякога да разчита, а гасеницата ще се превърне в пеперуда и ще напусне дърветата. Следователно, каквото е отношението между гасеницата и пеперудата, такова е отношението между човека и ангела. Човек мисли, че по-реално положение от неговото няма, но като се превърне в ангел, ще разбере, че се е намирал в относителната реалност на живота. Помнете, човек е подложен на постепенно развитие и благодарени на това, той изменя както начина си на хранене, така и своите мисли и чувства. Невъзможно е да се храниш по един и същи начин и с една и съща храна през целия си живот – Невъзможно е да мислиш и да чувстваш по един и същи начин през целия си живот. Ако не възприемаш всеки ден по една нова мисъл, ти си осъден на смърт. Не ни трябват нови колове. Старите колове са добри за нашия бенд. Не е така. Старите колове са изгнили, наведени, в скоро време ще паднат и водата ще нахлуе където не трябва. Какво ще стане тогава с воденицата ви? Ще престанете работи, а престане ли тя да мели брашно? Воденичарят пропада. Каловете постоянно трябва да се обновяват, за да бъдете бантът ви в изправност. Вие сте млади, възприемчиви, искате да се проявите, да запокатаете. Всичко можете да постигнете, но зависи какъв път ще изберете. Пътят определя вашето бъдеще. Някой избира известен клон от науката, друг става музикант, художник, занаячиите и нататък. Какъвто избор е направил, такъв ще бъде резултатът на неговия живот. Някой изучава бацилите и става учен човек, професор. Опасни са бацилите, но те хранят учения. Чрез тях той се повдига в обществото, храни себе си и семейството си. Ако питате защо съществуват опасните микроби и бацили, ще си отговорите, че чрез тях хората стават учени. За да се предпазят от тях, те изучават живота им, условията на разразнажаването им и така минават за защитници на човечеството. Всъщност причината за съществуването на микробите се крие другаде. В бъдеще хората ще разберат и този въпрос. Кой е създал ми Човек или бак? На този въпрос вие сами ще си отговорите. Някой пита кой е създал ди динамита. Съществува ли динамит в прирадата? Не съществува. Значи човекът е създал динамита. От съчетанието на глицерин и азот на се получава динамит. Сам по себе си азотът е инертен глас, но азотната киселина лесно образува експлозивни вещества. Динамитът е сложно тяло, получено по изкуствен начин. Това показва, че много вещества, получени от човека изкуствено, носят нещастие за човечеството. В желанието си да твори, да зачитава нещата, човек не предвижда последствията на своите изобретения и вместо пауза причинява пакости на своите ближни. Като не предвижда нещата, човек произвежда експлозии и със зика си. Тук каже една обидна дума, там друга и произвежда цял голям пожар. Коя е причината за експлозиите и за пожарите в света? Много отговори могат да се дадат на този въпрос, но един е истинският. Ще кажете, че експлозиите се дължат на неустойчивостта на веществото. Защо някои вещества са устойчиви, а други не са устойчиви и това не е обяснено? Брат и сестричка се забавляват. Майката им дава две ябълки да си ги разделят, но братът иска да вземе и двете. Той започва да разказва приказки на сестричката си, за да отвлече вниманието и от ябълките. Това е един начин за постигане на целта му – ако така не успее, дава бомбани на сестричето си, за тако да лъже. Ако и това не помогне, той сграбчва ябълките и ги слага в джаба си. Сестричето се разплаква вика майка си, тя да разреши въпроса. Както виждате, една неправилна проява в отношението на брата към сестричето създава големи неприятности в дома. Това са въпроси, които трябва да се изяснят. Всеки сам трябва да си отговори защо постъпва по един или по друг начин, да знае причините, които го подбуждат. Като говорим за неправилните прояви на брата към сестричето, имаме предвид различната степен на развитие на харата. Всички хора не са еднакво развити, нямат еднакво пробудено съзнание и следователно те не идват от едно и също място. Водата слиза от планинските върхове. Но всички върхове не са еднакво високи. Същото се отнаси до съзнанието на харата. Всички хар не са еднак... на еднаква степен на развитие, защото съзнанието им не е еднакво високо. Богатият и бедният се различават по съзнанието, което имат за материалното си положение. Богатият съзнава, че има пари и може да направи каквото си иска. Бедният съзнава, че няма пари и се чувства ограничен. Но какво ще бъде съзнанието на богатия, ако е болен и постоянно лежи? Макар е богат, той се чувства ограничен. Ако бедният е здрав и силен, той се чувства свободен. Болестта е вързала богатия, както се свързват мома и мамък. Ще кажете, че женитбата е едно нещо, а връзката между богатия и болестта – друго. Не е така. Като говорите за брак, са женитба за съчетание – трябва да ги разглеждате във всички случаи, а не само като отношения между мама и мамък. И светлината има различни прояви и съчетания. И елементите имат различни съчетания. Например, ако водородът и кислородът се съединят в съотношение две към едно, получава се вода. Съединят ли се в друго отношение, получава се друго съединение. Като ученици. Вие трябва да изучавате не само материалната химия, но и духовната. Да изучавате съединенията, които се образуват от две мисли, от две чувства, от две добродетели и т.н. Какво съединение ще се образува от елементите правда и любов? Ще кажете, че такова съединение не може да стане. Зон си, който гледа само материалната страна на нещата, това е невъзможно – но за он си, който разбира вътрешния смисъл на живота, всичко е възможно, защото той не гледа само на механичната страна на явленията. Който гледа механично на нещата, изпада в убийствено еднообразие. Той се намира в положението на учителя, професора, проповедника, които всяка година повтарят едни и същи неща, докато най-после се отъкчат от живота. Когато нещата се повтарят, човек се механизира. Тък му това трябва да се избягва в съвременното възпитание. Човек трябва да дойде до дълбоко вътрешно разбиране на живота, да различава същественото от несъщественото. Той трябва да осмисли живота си, как, като внесе разнообразие в своите мисли, чувства и постъпки. Човек не е дошъл на земята да разкрива тайните на битието и на природата, но е дошъл да учи, да преустрои организма си. Ще кажете, че нямате условия за това. Не, не говорите истината. Всеки може да измени живота си. Как? Като, разбере, като избере специален метод за своето развитие. Обикновените методи са утъпкани пътища. Който търси истината, който иска да разбере смисъла на живота, ще върви по специален за него път. Отъпканите пътища са за обикновените хора, които се задоволяват с обикновени неща. Млад, но беден студент търси начин да си изкара хляба. Отива при един Фурнаджия и си мисли. Много неща мога да кажа на фурнаджията. Учен съм, имам знания, но той не се интересува от моите знания. Как да му поискам хляб? Разумният се вслушва в нуждите на хлебаря, така постъпва и студентът. Той вижда, че хлебарят има нужда от вода, взема и му донася. го поглежда, благодари и му дава половин килограм хляб. Между хлебаря и студента се завързват правилни отношения и те взаимно си услужват. Такива трябва да бъдат отношенията на всеки човек към природата. Стане ли сутрин от сън, той трябва да се свърше с природата, като с разумно същество. Няма по-разумно същество от природата, не само в нейните прояви, но и в силите, които действат за тези прояви. Виждате един човек да пали кибрид. Радвате се на светлината, но всъщност за светлината се крие разумната реалната сила. Светлината те привлича, ти отиваш в посока към нея и виждаш разумното същество, което пали кибрита. Така постъпва и природата. Ти се намираш в бурна тъмна нощ навън и се обезърчаваш, Мислиш, че всичко е свършено. В този момент в ума ти прониква една светла мисъл, която те... Насочва към пътя, по който трябва да вървиш. За светлата мисъл се крие разумната природа, която те вика при себе си. Свържиш ли се с нея, ще видиш колко много работа ти предстои и ще се насърчиш. Докато има работа, човек живее и се радва на живота. Престане ли да работи, животът му се обезмисля. Една опасност има за човека търсенето на лесния път. Страшно е, когато човек избягва работата, ученето и търси лек път за постигане на своите желания. Някой иска да работи само с мисълта си, да не учи, да не копае и оре. Това е невъзможно. Мощна сила е месилта, но резултатите и не всякога са добри. Мисъл, чувства и действия съединени в едно, дават условия на човека да расте и да се развива. Ако само мислиш, ти можеш да попаднеш в миналото си, което е подобно на старите мъртви езици. Старите езици напалзват човека. Иска ли да напредва да се свързва с културата на напредналите народи, той трябва да изучава новите, живите езици. Работете с мисълта, с чувствата и с волята, за да си създадете своето светло бъдеще. Миналото, мъртвите езици са мъртви хора, за които Христос казва Оставете мъртвите да погребват своите умрели. Какво трябва да правят живите? Да се занимават с това, което животът им предлага. Човек трябва да се свърже със себе си, със своето висше съзнание, със живата природа. Само така може да познае Бога. Ще кажете, че всички хора търсят Бога, но не могат да го намерят. Как го търсят? С плач и роптания ли? Бог не се тръгва от човешките сълзи, той иска всички хора да участват в неговото дело, да станат негови съработници. Вън от Бога няма живот, вън от Бога човек не може да се справи с мъчнотиите си. Без него богатството, знанието, силата нямат смисъл, а с него сиромашията, болестите, страданията се осмислят, човек научава езика им и разговаря с тях. Мисълта, която искам да ви оставя, е следната – да имате връзка с Бога. Тази връзка е реалността, на която можете да разчитате при всички условия, като болен и здрав, като беден и богат, като нещастен и щастлив. При тази връзка и най-големите дяволи отстъпват. Тази вътрешна връзка определя бъдещето на човека. И да се обесърчи, и да се обезвери, що мима тази връзка, човек лесно се справя със своите състояния. Скъсали се връзката, всичко пропада. И знание, и вяра, и сила, и богатство. Изгуби ли вярата в себе си, човек изгубва живота си. Щом е така, пазете връзката си с Бога. Бъдете готови на всички страдания, но да не изгубите връзката си. Бъдете готови да жертвате всичко за тази връзка, който е направил връзка с Бога и поддържа отношенията си с Него, той е намерил магическата пръчица в живота си. Той е маг, съзнателно работи със своя ум, със своето сърце и със своята воля. Той разполага с нещо положително, свързане с абсолютната реалност и всякога разчита на нея. И през най-големите страдания да мине, той е смел и решителен. Упражнение за една седмица правете наблюдение как лягате вечер да спите, в каква положение, на коя страна и как се събуждате сутрин. Отбелязвайте си какви отклонения сте направили в съня си, в каква посока и под какъв ъгъл. Забелязано е, че когато човек страда от крак, ръка, корем, в него се явява желание да сложи балния лут по-близо до центъра. Като правите наблюдение върху отклоненията на тялото си, правете наблюдения и върху влиянието, което различните идеи ви оказват. Дялото взема такова положение, каквито са идеите на човека. Това показва, че човек се движи в двата свята – подсъзнателен и свръхсъзнателен. Първият свят произвежда несъзнателните, неволните движения, а вторият съзнателните, волевите движения. И тъй, стремете се към унася основна мисъл в себе си, върху която почива вашата свобода и развитието ви. От тази мисъл зависят вашето здраве, вашите радости и скърби. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 43. лекция, изнесена на 9 август 1929 година сафия.